A comenzar la única justa de les batallas No duele el golpe No existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie Y vuelves al ruedo Y la presión Se siente te Espera en ti Tu gente Ahora vamos por todo Y te acompaño la suerte Porque esto es África Porque esto es África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 Avui us explicarem curiositats sobre la carrera professional de la, de la cantant Shakira. Shakira va néixer a la ciutat de Barranquilla, a Colòmbia, el 2 de febrer de 1966. A l'edat de 8 anys ha començar a composar, a escriure en cançons. Va intentar entrar en el cor de cant de la seva escola, però li van dir que no perquè tenia la veu massa forta. Però no va perdre l'esperança i va començar a participar en diferents programes de cant infantil. En un principi Shakira no va gravar els productors de la Sony. Llavors va fer un petit concert sorpresa on va tenir molt d'èxit i la Sony va decidir començar a treballar amb ella. A partir d'aquest moment la Shakira va començar a tenir molt d'èxit a nivell internacional. Ha venut més de 60 milions de discos ha ganado dos bagadas el premio Grammy y siete bagadas el premio G Grammy Latín Pero para tocar el cielo ahora vamos por todo y todos vamos por ellos. sami a mí sangrea porque esto es África. sami a L'últim concert que va fer la Shakira Barcelona va ser aquest passat mes de novembre on va tenir un gran èxit. Ara ja sabem més coses sobre la vida de la Shakira. Ens ha encantat fer aquest programa però arriba l'hora d'acomiadar-se. Esperem que, que us hagi agradat. Si vols saber la primera África